БУРЕМНИЙ ПЕРЕВАЛ Емілі Бронте Розділ 8 Одного чудового червневого ранку з'явився на світ мій перший вихованець І останній нащадок давнього роду Ерншоу Ми гребли сіно на дальнім лані І тут дівчинка, що носила нам снідання, раптом прибігла на годину раніше Просто через луку і плаєм вверх, на бігу, кличучи по мене але й доладне дитя, віддихуючись, вигукнула вона. Такого славного і світ не видів. Та лікар каже, що хазяйці не поправитися. Каже, що в неї вже котрий місяць сухоти. Я чула, як він сказав містеру Гінлі, тепер її ніщо не тримає на світі, і вона помре ще до зими. Тож, нелі, йди прямо додому. Ти будеш нянчити його і годувати молочну сумішю, і глядіти за ним денну і ночно. «Як би я хотіла бути на твоєму місці, адже він буде цілком належати тобі за відсутності хазяйки». «Та чи справді їй так зле?» – спитала я, кинувши додолу граблі та пов'язуючи стрічки капелюшка. «Думаю, що так, хоча вона тримається, говорить так, ніби ще збирається побачити, як він змужніє», – потвердила дівчина. «Вона аж не тямиться з радощів, таке воно гарне». «Ні, я б точно не померла, якби була на її місці. Я б відчула полегшення навіть від простого милування ним. Хай там що говорить Кеннет. Я так на нього розізлилася. Дейм Арчер принесла малятку до хазяїна і тільки на його обличчя засяяло від радості, як наперед виснулося старе каркало, та й говорить. «Ерншов, твоє щастя, що жінка вижила, аби залишити тобі цього сина». Коли вона приїхала, я одразу збагнув, що надовго на цьому світі вона не затримається. А тепер, мушу сказати, зима, певно, вкоротить їй віку. Та не бери це на то близько до серця. Тут уже нічим не зарадиш. Та між нами кажучи, варто було тобі подумати, перш ніж брати за жінку таку кволу, тонку і непевну, як тростинка дівчину. А що на це сказав хазяїн? Мабуть, вилаявся. Та я на нього і не зважала, все намагалася, як краще, роздивитися дитину І вона знову і захватом почала її описувати Я, прийнявшись її палким настроєм, поспішила додому, щоб і собі помилуватися на не немовля Я переживала за Гіндлі Еншоу В його серці було місце тільки для двох об'єктів поклоніння Його дружини і нього самого Він любив обох, а обожнював одного І я не уявляла, як він переживе цю втрату коли ми дісталися до буремного перевалу, Генлі Ерншоу стояв у сінечніх дверях. Ступивши до нього, я запитала, як там дитина. «Вже готується пустувати, Нелі», – через силу посміхнувшись, мовив він. «А місіс?» – наважилася я спитати. «Лікар каже, що вона...» «Добійся, лікаря», – спалахнув він. «Із Франсіс усе гаразд, вона одужає за тиждень. Ти йдеш нагору? Скажи їй, що я прийду, якщо вона пообіцяє не розмовляти». Я полиш її, бо вона дала волю язикові, а їй треба... Передай, містер Кеннет говорить, що їй потрібен спокій. Я переказала ці слова місіс Ерншоу. Виглядало, що вона у вирадливому гуморі. Жінка жваво відповіла. Та я ледве слово вимовила, Нелі. А от він двічі вибігав із кімнати в сльозах. Ну що ж, скажи, що я обіцяю не розмовляти». Та це не вдержать мене від того, щоб над ним не посміятися. Бідолашна, вона не падала духом у весь останній тиждень свого життя, а її чоловік затято, ні навіть за пекло, доводив усім, що їй краще день у день. Коли Кеннет попередив його, що на цій стадії хвороби медицина безсила, і він не бачить сенсу в тому, щоб марнувати кошти, Гільдіна це сказав. Звичайно, немає сенсу вона цілком здорова, і потреби у ваших відвідинах більше немає. В неї не було сухот. Це була звичайна лихоманка. І тепер вона минулася. Її пульс так само спокійний, як і мій, а обличчя вже не пашить вогнем. Жінці він казав те саме, і вона, здавалося, йому вірила. Одній ночі, схилившись на плече, вона повідомила йому, що завтра вже, мабуть, встане з ліжка. Та в цей момент їй струснув напад кашлю, зовсім легенький. Гідлі Еншов взяв її на руки, вона оповела його шию, змінилася на лиці і померла. Як і передбачала та дівчина, піклування про хлопця повністю лягло на мої плечі. Містер Еншов, бачачи, що дитина здорова і ніколи не плаче, був в неї задоволений. Та сам поринав у дедалі глибший розпач. Його сум був не такого штибу, щоб виливатися у тужіння. Він і не плакав, і не молився Він проклинав усіх і вся та намагався знайти забуття у розгулі та мартнотних розвагах Слуги довго терпіли його деспотичне свавілля Зрештою залишилися тільки я та Джозеф Я не могла покинути свого вихованця До того ж, знаєте, я доводилася хазяїнові ніби некровною сестрою І вибачила б його поведінку швидше, ніж стороння людина Джосеф залишився, аби назирати за орендарями і робітниками, а також тому, що вбачав своє покликання у боротьбі з гріхами, яких у цьому місці він знаходив, донесхочу. Несхочу. Хазяїнове неправедне життя та нові негідні приятелі стали для Катрини Гіткліфа прикладом, вартим наслідування. Його поводження з хлопцем було достатньо, щоб і святого перетворити на чорта. І справді, здавалося, що Гіткліфом заволоділи якісь диявольські сили – Йому було приємно бачити, як Гінлі Еншо опускається дедалі нижче, а сам він день у день більше замикався в собі і дичавів. Не можна передати, на яке пекло перетворився наш дім. Вікарі перестав нас відвідувати і всі порядні люди обминали нас стороною, якщо не брати до уваги візити Едгара Лінтона, що призначалися здебільшого в міскеті. У свої 15 вона була зіркою наших країв, і ніхто не міг із нею зрівнятися. Та якою ж стала похатою та впертою? Можу зізнати, що розлюбила її, коли вона подорослішала. Я постійно дратувала її тим, що намагалася прибуркати її гонорову вдачу. Та, незважаючи на це, вона все одно лишалася до мене прихильною. Кеті мала надзвичайну особливість. Вона міцно прив'язувалася до людей, яких колись запізнала. Навіть до Гітлєфа вона ставилася так само добре, як колись – Лінтон молодший, що сили старався справити на неї, таке ж глибоке враження. Та попри свої станові переваги йому це не дуже вдавалося. Він і був моїм покійним хазяїном. Онде де над комоном його портрет. Раніше з іншого боку висів портрет його жінки, але його прибрали. А то б ви подивилися, якою вона була. Вам видно? Місіс Дін піднесла до портрета свічку, я розглядів лице з м'якими рисами, що дуже нагадували юну леді з перевалу. Проте це обличчя мало трохи скорботний і лагідний вираз. Воно витворювало гарну картину. Довге світле волосся легько чарявилося на скронях. Очі дивилися глибоко і задумливо. Постава ж занадто струнка. Мене не здивувало, як Катрина могла забути свого першого друга заради такого юнака. Натомість мене більше здивувало те, як він, якщо його вдача відповідала зовнішності, Міг захопитися Катриною Такою, якою я її уявляв Дуже гарний портрет Поділився я спостереженнями з економкою Він тут схожий на себе? Так, але він виглядав краще Коли бував у піднесеному настрої, А тут зображено у своєму звичному душевному стані Йому взагалі-то бракувало жвавості Ще від свого п'ятитижневого перебування серед лінтонів Катрина підтримувала з ним знайомство Оскільки вона не піддавалася сумнівній спокусі показати свій норов у їхньому товаристві і не бачила жодного сенсу відповідати на цілковиту приїзнь грубощам, то зуміла без особливих старань припасти до душі старим ледії джентльмену, здобути відданість Ізабели та полонити серце і душу її брата. Спершу такі вияви захоплення її лестили, вона ж була дуже себелюбна, і змушували грати свою роль, хоч дівчина й не мала наміру вводити когось в оману. Там, де Гідкріфа взивали словами на кшталт «малолітній горлоріз» чи «гірший за скотину», вона старалася бути від нього подалі. Та вдома дівчина не мала великої хоти вправлятися у вічливості, з якої б тільки сміялися. Тож не боялася показати свою непокірливу вдачу. По-іншому було, коли це обіцяло її вигоду. Містер Едгар рідко наважувався завітати до Буремного перевалу відкрито. Острігаючись лихої слави Гінлі Ершоу, Едгар Лінтон намагався не потрапляти йому на очі. Мир завжди стечали гостя шанобливу. Сам господар не бажав його ображати, знаючи, чого той приїздить. Якщо ж він був не в стані обмінюватися люб'язностями, то просто уникав його товариства. Я ладна думати, що Едгарові візити були неприємні Катрині. Вона ніколи не вдавалася, що схильна з ним кокатувати і взагалі не бажала, щоб двоє її друзів спіткалися одне з одним. Коли Гітліф виявляв своє презирство у присутності Едгара, вона не могла пристати на його сторону, як це робила поза Едгаровими очима. А коли Лінтон говорив про Гіткліфа з неприхованою відразою і ненавистю, вона не могла залишатися байдужою до його слів та вдавати, ніби це їй не обходить. Я попосміялася з її вагань і невисловлених страхів, які вона гордо намагалася приховати від мого глузливого ока. Це видається жорстоким. Проте, така вже вона була горда, що їй пожаліти не ставало сили, доки не вдасться хоч трохи приборкати. Зрештою, їй довелося таки покластися на мене і звірити свою душу. На світі не було жодної людини, яка могла б стати їй за порадника. Одного дня по обіді містер Гіндлі Еншоу пішов із дому, і Гідкріф насмілився з такої нагоди влаштувати собі свято. Здається, тоді йому вже сповнилося 16, і не бувши недолугим, ні з характером, ні за інтелектом, він все-таки примудрявся зберегти в собі щось відштовхуюче. Хоча зараз від цього не залишилося сліду. До того часу він втратив усі рештки набутого колись виховання. Важка і безперервна праця з ранку й до ночі вбила в ньому колишню жагу до знань і любов до книжок. Його відчуття власної вищості ще з дитинства, прощеплене старим Ерншоу, також виправилося. Він довго намагався триматися на рівні з Катериною у навчанні, і зрештою вимучений мовчки облишив усі спроби. Він здався безповоротно, і не було нічого, що могло змусити його рухатися вгору, коли він збагнув, що падає вниз. Згодом його зовнішній вигляд почав відповідати внутрішньому стану. Про це говорили незграбна хода, згорблена постать та занехаяний одяг. Природна гідківова потаємність збільшилася до розмірів справжньої відлюдькуватості. Певно, він отримував злорадну втіху, викликаючи людей довкола радше відразу, а не симпатію Вони з Катериною і досі проводили разом увесь той час, коли Гідклів був вільний від роботи Та він ухилявся від словесних виявів свого захоплення нею і з якоюсь злісною підозрою уникав її дівочих сюсюкань Вважаючи їх жалюгідними подачками так от, того дня, про який я завела мову, Гіткліф прийшов додому і проголосив, що хоче поле дарювати. Я ж у цей час допомагала Кеті впоратися з платтям. Вона й гадко не мала, що Гіткліфові сьогодні заманеться ввештитися без діла. Тож, вирішивши, що наразі весь дім тільки до її послуг, примудрилася якось сповістити про брату у відсутність Едгара і тепер готувалася його прийняти. «Кеті, ти що, сьогодні зайнята?» – спитав Гіткліф. Куди збираєшся ні на дворі дощ відказала вона тоді чого ж ти вдягла шовкову сукню не вгавав хлопець сподіваюсь ніхто не має пройти та наче ні завагавшись мовила катрина а ти ж маєш бути зараз у полі Гідкліфе? ми вже з годину як пообідали я думала ти вже пішов не так уже часто Гінлі дозволяє нам відпочивати від своєї власної персони Заважив хлопчина. Тож сьогодні я більше не працюватиму І залишуся з тобою. Та Джозеф усе розпатякає, тобі краще піти. Джозеф зараз везе вапно до Пейнстон Крегу, провозюкується з цим до ночі І ніколи нічого не дізнається. Ведучи таку мову, він попрямував до коминка і сівся біля вогню. Кеті на хвилину замислилася вона вважала за краще все владнати ще перед приходом Едгара. Ізабела та Едгар не говорили, що завітають сьогодні по обіді. Але поскільки падає дощ, їх навряд варто чекати, проказала вона після хвилини мовчанки. І все ж таки вони можуть приїхати, і якщо приїдуть, ти ризикуєш ні за що, ні про що отримати прочуханки. Накаже Нелі сказати, що ти зайнята, наполягав він. Не випроваджуй мене за двері через отих своїх жалюгідних і дурних друзів, «Буває, мені так хочеться поскаржитися, що вони...» «Та ні, краще мовчати». «Що вони що?» – кричала Кеті, метнувши на нього схвильований погляд. «Ой, Нелі!» – додала вона роздратовано, вириваючись з моїх рук. «Ти так ретельно мене зачесала, що згладила усі кучері!» «Годі вже, оближ мене в спокої!» «То на що тобі часом так хочеться поскаржитися, Гіткліфе?» «Ні на що!» «Ти погнали ще на календар на стіні!» І він вказав на аркуш паперу в рамці, що висів біля вікна і повів далі. «Хрестиками позначені ті вечори, які ти провела з Лінтонами, а крапками – ті, що зі мною. Бачиш, я відмічав кожен день!» «Так, бачу, і це так по-дурному, ніби я зважаю, з ким і скільки мені треба провести вечорів!» – роздратовано кинула Катрина. І який це має сенс? Показати, що я зважав. І що? Мені тепер весь час сидіти з тобою? Я далі більше дратувалася дівчина. І що мені з того за радість? Про що тобі зі мною говорити? Ти з таким же успіхом міг би бути німим чи дурним немовлям. О, все, що ти говориш, розважає мене так само. Ти раніше ніколи не казала, що я говорю мало і що тобі неприємне моє товариство, Кеті схвильовано вигукнув Гідкліф. «Коли люди нічого не знають і не говорять між собою, це важко назвати товариством». Промимрила вона. Її товариш підвівся та не встиг проказати й слова, як на дворі зацокотіли копита, і тихенько застукавши у двері, до кімнати увійшов Едгар Лінтон. Його лице сяяло від несподівано виказаної йому ласки. Катрина безперечно відзначила для себе як різняться між собою її друзі. Коли один війшов, а другий тут таки вийшов Вони відрізнялися так, як різняться голі і непривітні гірські кручі від квитучої долини І голоси привітання Едгара на такий самий лад різнилися від його попередника У Едгара була тиха і приємна манера говорити Він вимовляв слова так само, як і ви Не так різко, як говорять тут, а трохи м'якше «Я не зарано приїхав, ні?» – спитав він, кидаючи погляд на мене я щойно почала витирати посуд та припирати у шафі у дальньому кутку кімнати. «Ні», – відповіла Катрина, – «що ти там робиш, Нелі?» «Свою роботу, міс». Містер Гідлі Еншел наказав мені, коли Єлінтон надумається приїхати з візитом, завжди лишатися біля них третьою. Вона підступила до мене і сердито прошепотіла. «Вино звідси свої ганчірки і сама з ними виходь. Слугам нема чого робити при гостях». «Разу уже випала така нагода, що хазяїна немає вдома», – голосно відказала я, – «то треба попуратись. Він не любить, коли я прибираю тут за його присутності. Певна, містер Едгар мене вибачить. А я не люблю, коли ти прибираєш тут у моїй присутності». Владно вигукнула вона юна леді, не лишаючи своєму гостю жодної можливості заговорити. Вона не спромоглася відійти від розмови з Гріткліфом. «Ви вже мені вибачте, міс Катрино, була моя відповідь, і я знову взялася до роботи. Вона, гадаючи, ніби Едгар нічого не бачить, вихопила у мене ганчірку і люту щіпнула за руку. Я казала, що не любила її і не вважала за зло дещо присадити її зухвали марнославством. До того ж, мені справді було дуже боляче, тому я підхопилася і закричала. «Ой, міс, яка ж це негарна витівка! Ви не маєте права мене чіпати, і я не збираюсь це терпіти!» Я тебе не чіпала, ти брехливе створіння, вигукнула вона знову, стискаючи пальці, щоб повторити свій щепок. Аж вуха почервоніли від злості. Катерина ніколи не могла приховати своїх почуттів. Вони завжди були написані на її палаючому обличчі. А що це тоді таке? І я показала чималий синець. Вона тупнула ногою, заціпенівши на мить, а потім, вона подішила на огніву, дала мені такого ляпасу що на очах виступили сльози. Катрино, Люба, Катрино. втрутився Едгар Лінтон, вражений тим, що його ідол двічі згрішив, спершу збрехавши, а потім повівшись жорстоко. «Вийди з кімнати, Нелі!» повторила вона. Нею тіпало. Малий Гортон, який всюди уходив зі мною і зараз сидів на підлозі поруч, побачивши мої сльози, і собі почав хлипати, видушуючи впереміш зі сльозами жалісні скарги на злу тюкеті. Чим накликав її гнів на свою ні в чому не повинну голову Міська Трина вхопила його за плечі і почала трусити, поки бідне дитя не посиніло Едгар мимоволі втримав її за руки, щоб не звільнити його В одну мить дівчина вивільнялася і на цей раз так приклала руку до враженого юнака, що вважати це дружнім жестом не наважився б ніхто Він злякано відсахнувся Я підхопила Гортона на руки і вийшла до кухні, лишивши двері відчиненими. Мені ж би хотілося побачити, як вони дідуть згоди після такого. Скривжений гість, блідий із тремдячими губами попрямував до кутка, в якому лишив свого капелюха. Оце правильно, мовила я до себе, "Прийми це до уваги і тікай, вона зробила тобі послугу, давши бодай якесь уявлення про свої справжні нахили. Куди ви йдете? вимогливо спитала Катрина, затуляючи собою двері. Він ухилився і спробував її обминути. «Ви не мусите йти!» – не відступала дівчина. «Мушу і піду!» – стримано мовив він. «Ні!» – наполягала вона, шарпнувши дверну ручку. «Ще не час, Едгера Лінтон! Сідайте, ви не залишите мене в такому стані!» «Я буду побиватися весь вечір, а я не хочу побиватися через вас!» «Хіба я можу лишитися? Як ви мене вдарили!» Катерина мовчала. «Ви змусили мене боятися і червоніти за вас», – вів Лінтон далі. «І я більше сюди не прийду». Її очі повелися вологою, а вії затріпотіли. «І ви змисне сказали відверту неправду», – мовив він. «Ні, я нічого не робила змисне. Добре, діть, якщо вам так хочеться, забирайтеся звідси, а я через це буду плакати, я захворію». Вона впала на коліна біля крісла і розридалася по-справжньому. Едгарові стало рішучості, лише аби вийти на двір. Тут він зупинився. Я вирішила трохи його підбадьорити. «Міс Кеттіна страшенно вирадлива, сер», – озвалася я до нього. «Така вже зманіжена лялечка. Ми б їхали краще додому, а то вона й справді занедужує, аби лише нас засмутити». Мідолашний хлопчина боязно ковзнув поглядом крізь вікно, він не мав достатньо духу, щоб піти. Так само, як кішка не може покинути недоїдену мишу чи не добити пташеня. «А вже ж», – подумала я, – «не буде йому рятунку. Він приречений». І рушає на зустріч своїй долі. Так воно й сталося. Хлопець робочко повернувся, в до будинку і зачинив по собі двері. І коли я трохи згодом прийшла їх попередити, що Ерншоу повернувся, п'яний, скажений і ладний рознести будинок на дадруски – його звичайне бажання в такому стані, то побачила, що сутичка навпаки спричинилася до тіснішої близькості, допомігши побороти юнацьку сором'язливість і дозволила зрозуміти, що під їхньою дружбою ховалося кохання. Почувши про прибуття містера Гінді Ершоу, Едгар Лінтон поспішив до свого коня, а Катрина до своєї кімнати. «Я побігла сховати малого Гортена і повиймати набої з хазяйською рушниці» що була його улюбленою забавкою під час нападів божевілля та становила неабияку загрозу для життя кожного, хто насмілювався йому суперечити або просто на довший час привернути до себе його увагу. І я почала виконувати свій намір, що він, коли вже раптом справа дійде до пострілів, не заподіяв нікому лиха.